Krenut ćemo od ovog pitanja nazivanja selama ženi strankinje. Ženi strankinji, misli su ovde muslimanki naravno. Po tom pitanju je zanimljivo da imamo ovaj da imamo mnogo stavova učenjaka od pritve neka četiri stava učenjaka. Prvi stav učenjaka je da nije dozvoljeno ženi stranke nje nazivati selam. Drugi stav učenjaka da je dozvoljeno ako je ako smo sigurni da to neće izazvati fitno. Naravno, ovdje pod fitnom odmah da naglasimo, pod fitnom se misli da pokreni određeni da nazivanje selama ženi i njedno uzraćanje muškarcu, strancu, da, do, da to pokrene određena osjećanje da povoda za razgovor i da budu jedno drugom fitna. Zbog toga, jel, kada je, kada je osoba sigurna od toga, po je skupinu učenjaka po drugom stavu učenjaka, kaže nema smeti da naziva. Treći stav e, učenjaka e, kažu zavisi, jel, <clears throat> zavisi, kaže, ako je e, žena e, mlada i lepa, onda je haram da se naziva selam, A ako je stara i nije privlačna, onda je dozvoljena. Naravno, odnosno zapisamo kako da znamo ili ova, ili ovom, ili ovom stanju. Ili, ili da vidimo, ili da pitamo. E, uglavnom, vjerojatno se od mislije da nekog koga, ko, s kim dolazimo često u susret, pa se zna njegovo stanje. Znači, po ovom stavu učenjaka e, znači, zabranjeno je mladim i lijepim ženama Mladim i lijepim ženama da se naziva Selam, a starijim ženama koje, ovdje naravno vraća se na da ove su fitna, ove nisu fitna, a starijim ženama dozvoljeno nazivati. Četvrte stavu čenjaka, oni kažu da, znači ovdje slično kao prijethodno, i nešto kao prijethodnom s tim da ne uslovljavaju za za za mladu ženu, sinozljavao da mladu ženu da bude lepa i da bude fitna, znači uopšteno ako je mlađa, a mlađim ženama da nije dozvoljeno, a da starijim ženama, na i sa ženama ugodnama da je, da je njima dozvoljeno nazivati bez, bez tog ograničenja, ili fitna nije fitna. Ke znači ovo je ono što su što su naveli učenioci svojim knjigama i ovo je zanimljivo znači ovaj o, o stavovi oakvistavovi vjerovatno je možda mnogima nama čudni i izgledao kao možda istrogiel pogotovo na našu kao pogledamo na na našu stvarnost u nas je fitnost ovaj svakako li, po pitanju žena u svakom smislu u svakom kontekstu na. i sada ono da kažemo jel pa ovaj zar mi baš se lambda baš taj jel presuda kad ostalo sve dolazimo u situaciju kontakt sa sa ženama nekad uh, nužno, nekad jaka potreba, a nekad onako jel, od, što šeitan na, navede. Uglavnom, uh, nekaj ću reći, ba dobro šta argument? Otkud im za ovu, da su uopšte, je li do toga da je uopšte zabranjeno ili da je u određenim dozvoljeno u od, određenim zabranjeno, dozvoljeno i tako dalje. Uglavnom, ovaj, osnovni dokaz i argument sa kojim se ude barata, to je eh, ono fiksko pravilo eh, seduzarija, zatvaranje puteva koji vode u u fitno ili h harititan znači zatvaranje puta koji vode u haram ili ili uh, strah od od toga da osoba upadne u fitno Ovaj poznato pravilo je uh, zatvaranje puteva koji vode u haram uh, ono je utvrđeno ustanovljeno na na osnovu mnogih drugih šerijatskih tekstova uh, koji su uh, iz kojima je došla zabrana da se nešto radi znači imam neku stvar u osnovi haram a onda zabranje da se radi mnoge radnje oko toga koje ne bi, bi dole u taj haram poput Zinaluka recimo Zinaluk sam po sebi haram a onda su mnogi drugi radnje i okolnosti koje bi mogle odvesti u haram zabranjene Da ne navodim to ste vama vjerovatno poznate situacije da je zabranje osamljivanje A, muškarca sa ženom koji nije mahren sa strankinjom zabranja žen da se, na, a, da se našminka i da izađe i da se osjeti njeni miris i u tom kontekstu jel, a, znači to su sve a, a, smisao ti zabrane došlo baš da ne, dođu, da, da ne bi došlo do situacije da, da se stvori okolnost i uslovi da, da odvedu u privlašenost između a, dva rašta spola da bi to odvelo uz i nalog a, i zatvare se putoj koji vodi u to pa eto je to, jel, u stanalju kao opšte pravilo, uh, opšte prihvaćeno pravilo kao kao fiksni princip ili uh, i dokaz se dokazuje od zakazu odriženi propisi. Znaci to o ovom u ovom ovde pitanju najjači argument to znači da se da je da je obaveza da zazatvori put puteve da pogroi vode u haram ili da se spriječi uh, to, uh, da se spriječi da se ne upadne u fitna. <clears throat> A onda se dobro postavi, odnosno znači riječ pa dobro, va, šta ćemo sa onim što od hadisa, šerijskih tekstova u kojima je došlo od poslanika sallallahu alejhi da je razgovarao sa ženama, da je odgovarao na selam, bi imao kontakt s njima i tako dalje. Odgovor učenjaka na, na, na ovo na ovu zapitanost i ovaj prigovor to da je poslanik sallallahu alejhi kako kažem masum ili ma mun min al Da je poslanik sallallahu alejhi sa te strane zaštićen da je siguran bio da neće upasti da, sa te strane u, u fitnu u kontaktu sa ženama i da je bilo u stvari da je bilo potrebe da ima kontakt sa ženama zbog, zbog, zbog propisa pašnjavanja, propisa vjeri a ono što se prenosi od ashaba da su, da su razgovarali neki ashaba da su razgovarali kontaktirali sa ženama Uh, to se kaže svodi juhmel ala emni od fitne. To se svodi na to da, je bila, da su bili sigurni od fitne, da neće taj kontakt odvesti u fitnu. <hums> ili, kada, a kada se prenese neka, neka, uh, neki eser, ili čak i neki hadis jel, koji govori o konosima, gdje se razumi iz njega da su razgovarali, kontaktirali s, uh, neko sa uh, nekom ženom, strankinjom, da je to riječ ili da je tu bio njen mahrem ili da u pitanju obaranje pogleda ili treća situacija da da se dešavali ti kontakti ti kontakti prije nego što je došla naredba, naredba odvajanja muškaraca od žena odnosno naredba hijjaba od petogodni po hijčik kad je došla naredba hijjaba tada je došlo i da se odvajaju muškar, muškarci žene osim u nužnim situacijom kada, kada nema druge mogućnosti <clears throat> ا رضي الله عنها تبرني ده قالت ده الله سبحانه صلى الله عليه وسلم ركها يا عائشه هذا جبريل يقرئ عليك السلام كاجو وجبريل كاجي كاجي نازي با تبي سلام ا قالت قل تو سلام ورحمة الله ترى ما لا نرى Kaže, uh, ona odgovorila naravno na selam. Uh, kaže, mi, uh, ti vidiš ono što mi ne vidimo. Uh, odnosno, jel, uh, kaže, u hadisu došlo, kaže, to ridu Rasulallahu sallallahu alaihi sallam, misli na Allahu, postanika sallallahu alaihi sallam. Uh, ovaj, ovaj događaj kao i onaj od hadisu od Numu ovaj ovaj mutefakon alaihi il hadis, da je Žibril posa selam i Ajsa radijallah anha također je hadis od Muhana mutafekun alayhi u kojem je došlo da je Gibril, uh, salami, išu, u Muhani uh, uh, anha da je ona došla lahom poslanik sallallahu alayhi on je bio kupa ose uzimal gusul pa kaji pa sam ja njemu nazvala selam <coughs> uh, Te situacije znači govorimo o ovim situacijama Uh, u ovim situacijama, znači, misli se ovde na, na to gore. Da je poslanik ono što malo prispojenim, da je poslanik ono bio siguran od fitne, da je bio zaštićen od toga, a ono što je predstavno od shaba, uh, uglavnom učenjaci svode, da, da je znači, da, su, da je bilo u stanju emne od fitneti, da, da je bilo u stanju da da su bili zaštićeni, da će upasti u fitno. A, a to je jedan od, ili dva, tri stava gore kada smo spomenuli. Uglavnom, kaže imam nebevi, Kaže što se tiče žena, kaže ako su one uh, ako su u grupi, ako ima više, kaže selleme alejha. Uh, onda je propisan kaže da nazove selam njima. Kaže wan kanat wahide da selleme alejha. Eh uh, selleme aleha ni za wa zaujha wa sejiduha. Kaže ako je ona jedna, kaže onda je propisan da ju naziva, naziva i druge žene selam, da je njenoj mužu naziva selam ili Uh, ako je Robinja da naziva njen uh, lasnik Ili onaj koji mahram, mahramuha Kaže, se ovan kanji džemilete u Gajiru uh, Svejedno bila ona lijepa ili, ili ne bila lijepa A uh, kaže, emma l-ađnebija Fe in kanet ađuzen, la teštehi Ustokhubba leha selam uh, Selam Kaže, a što tiči žene iz Kaže, ako je stara uh, nema potrebe za brakom kažonem stehab da se njoj naziva Selam. Euh, i uto sta se kaže uh, kome bude nazvan Selam uh, važibe kaže da odgovori druga strana na Selam. Kaže "Wa kanat shabtan. Au ajuzan tashtahi, davi selam عليها." Kaže ako je uh, mlada ili je kaže starija žena a uh, poželjna je iza braka. Je poživljena iza braka, bezobre što bilo brako, ne bilo brako, kaže, onda nije propisano da se naziva selam, ne trebaju nazvati selam. Lemju selam alaiha. Ež ne biju stranac, koji nije mahrem, ne trebaju nazivati selam. Shodno gore ovim stavovima, kad smo rekli, znači, odnosno ne treba, misli se vode da nije dozvim da zove selam. Zbog te fitness, znači, da znači, se zatvorili pute koji vode u haram kaže uh, what what what them to sell mali min huma lamisa hayqa jawah kaže a ko kaže nazove neko od njih ako prekrši ovo pravilo nazovu ženi selam kaže nije ne zaslužuje da joj se odgovori na selam znači ovo ispadne iz uzeta kod onog obaveze odaćanja na selam <skri> kaže ovo je naš mezeb misli na afijski mezeb kaže ovo je medheb džumhura džumhura učenjaka pripisao, pripisao ovaj stav džumhur učenjaka ovo što smo spomenuli ovako na ovakav način znači, da osoba vodi računa o tome jeli mlađa žena da li je mlada ili, nije, da, ili ako je starija ako je, ako je znači, poželjna za braka ili nije poželjna za braka i tako dalje kako smo ovdje spomenuli. Slično od tome spomenuju i drugi učenjaci, poput Ibn Betala ili Malikijski učenjaci, da ne navodimo redu. E, Ibn Qajim također navodi <clears throat> da se naziva, kako kaže Ibn Qajim, ili nazivač, kaže da se naziva selam starijim ženama i onima koje, kojima, koje, kojima je muškarac Mahrem Dune Gajrihine, bez nazivanja selama drugim ženama, mlađim ženama. <clears throat> kaže ode Ibn Hadžer dodaje ode kaže Molmorad bi džavazi an yakuna 'inda emnil fitne a dozvola koja se kaže da je dozvoljeno nazvat kaže misli se ode i onima znači koji mu je rečeno da je dozvoljeno nazvat kaže tu se misli kad, kad smo sigurni od fitne da nećemo upasti u fitne Zanima ovdje, znači, ako mi sad uzeli ovdje što smo naveli, znači, kad mi ispustili na našu stvarnost, jel, ovaj posljedno pitanje, jel, ovaj, gdje smo mi po pitanju i uh, koliko je moguće izvodljivo da se ovo i razumljivo da se sprovede u praksu. Vi znate, dobro, ovdje mislim u kontekstu toga, ako mi našim nekim sama uh, rodbini, kojima nismo mahremi, tim ženama, svijedno bile mlade ili stare, ako im... Uh, ne nazovemo selonom propisa postaje se pitanje znači o, o vi znate dešava se to u praksi znači da onda o, dođe do tog da oni misli ovaj ili da nismo normalizmo pro upali ili uh, da nešto neoriđo smo se pozvali da posvađali da da onaj narodno pitaju se onda ovaj i znam 610 da onda te iste osobe duže pitaš šta je problem jel jel jel se me ja nešto pogriješio prema pogriješila prema tebi tome suično odnosno hoću da kažem da je kod nas ova upita zbog zbog gurbetluka islama kod nas, znači islam je stranac kod nas, ljudi ne poznaju propise, toliko je da življete u devijaciju, da ovaj propis dođe kod nas, kod nešto jako neobičan, da, ovaj, da, da neko kaže, da neko kaže, ovaj, okreće glavnišće nazvat neko mlađeo ženi, ženi selam, misli se od onih kojima, koji su bliže, koji su, kojima, s kojima živimo duže vjena, pogotovo ako se to desi znači, osoba, ako je, kako mi on kažemo, u džihalijeti, dok se ni praktikovo vjeri, imo kontakt sa tim ženama i onda on se vrati i i onda kad primijeni ovaj propis znači to vi znate u praksi kako se to ovaj, ovaj teško pojma i teško može shvatiti da bi da se ne bi u negativnom kontekstu razumjelo eh, odnosno jel po sastupitanje jel ovaj a, da li je da li je, ovaj bolji ovaj, da li je bolje kod nas da se naziva selam onima koji se ne drže vjere mislim onda ne drže vjere, ne praktikuju ne praktikuju vanštinom propise vjeri, a sebe smatruju da su muslimani i zaslužuju da se naziva selam i treba im nazivati selam kao što došlo Hadisa Efšu selam u nekoliko hadisa širiti selam, mustehabe da se širi selam da se naziva ljudima selam ali ovo pitanje toga da da te ljudi neće razumjeti ako bi ti nekom ko tebe zna, dojučije te znao i bio u s obim ili od rodbine ili od komšija i sada spustimo ovaj propis ovaj, da se dođe u stanje tu da, da, se, da, da ta druga strana razumije o čemu se radi, zašto ne nazivamo, zašto ne bi nazivali seza, selam, ovaj bojate se da tu treba zaista vremena i da treba trudna kraj krajeva priznati da mnogi od nas možda nisu znali za ovaj propis. A, ovo govori za, za one koji ne drže se vjeri od žena, znači. a onda ovamo o, kada govorimo o našim sestrama koje se drže vjeri, koje su pokrivene i dolazi situaciju da, da, da, da, imamo, da, da se srećemo, da budemo kontakt u nekom dozvoljenom, e, onda nema sumnje da bi trebalo primjenjivati ovo ovdje. A znači, ljudi sumnje da bi trebalo primjenjivati ovo ovde u namjenju rukovo što svoje ima nebevi, mimo va čet stav da neko kaže je dobro šta je ispravno od ovih stavova. Ovaj ispravan su ovaj jedan od odva tri četiri stavova, ovaj treći četvrti stav pardon, ova dva zadnja stava znači da se da se mlađim ženama pogotovo ako su ako su znači, mlađim ženama ne treba nazivati selam, a ne treba ka kažemo znači u džamijskoj kažu haram. Ova, a da starijim ženama a, koje nisu poželjne izazune po izgledu nisu poženje za braka, da njima dozvoljeno u osnovi divasela. Znači, tako, ta, to bi trebalo primjenjivati. Ovdje, znači, opet navodim ono što kaže ima neve, ovdje se misli ako je žena na sama. Ali ako ona je grupa drugi grupi žena, grupa najmanja, grupa je od dva, pa naviše ili od tri naviše? 2 ili 3 I tu imaju dva stava učenja. Jedna kažu, najmanja grupa je dva, jedna kažu najmanja grupa je troje a to je zbog specičnoj arapskom jeziku što je tema za sebe uglavnom, ovaj, znači ako je više žena onda nima smidni naravno ovdje sve potpada ono, ono, pridodaju se ovdje prilikom nazivanja da, na, da treba da je oboveza da je vađim da obaramo pogled a ne da zagledamo. A ne, nije ovo baš da moraš pogledati u oči neko da mu nazvu selam od žena. Znači. Nazoveš selam, e, oboriš pogled, okreniš glavu i, i nastaviš dalje. Na, znači, da razimiramo, nazivanje selama grupi žena e, nema smetnje i njima je važiv da odgovori na selam, a, ali kad je u pitanju jedna žena, ako je mlađa žena, Ako je mlađa žena, uh, ispravna stavlja da nije dozvoljena ziva selam. Ako je, uh, ako je mlađa žena, govorimo ona koja, ona koja praktikuje vjeru. Ili starija koja, uh, koja je uh, tušteha ili tešteha, koja je za braka, hoće brak ili poželjna za braka, uh, da je ona potvija pod ovaj propis. Dok se starijim ženama, govorimo od kada se kada sretimo sa jednom ženom, da je o, da je zabranjeno, da je dozvoljeno starijim ženama ziva selam i uh, ovako znači da navodim ponovo što navio imam nebevi uh, to je la za najbolje najbliži najispravniji u praksi uh, zaista ovaj propis ima smisla nemojte da mislite da da je, je cijepidlačenje preciziranje u nečemu jel ovaj, uh, ovaj, zaista, ovaj propis zaista ima smisla onaj ko ko je zna ko je iskusio probleme tog tipa komonciranja muškinja ženskinja Ovo, mi imamo drugi normalno, drugi izvor fitne i problema, to su ove društvene mreže od, od Facebooka i ostali, gdje se i tu komunicira sa ženama, dolazi u kontakt i u razgovore i e, e, neciljano ili ciljano su upadne, upadne u ovo ovde što je došlo, zbog čega je zabranje nazivati selam, a to, je, a to je fitna, izazivanje fitne i padanje u fitnu ili zatvaranje puteva u haram. A vidimo ovdje, pa ovdje ovaj propis došo po pitanju selama. Kada bi ovaj ovu stvar primijenili tamo na društvene mreže i komuniciranje sa ženama preko poruka osim u nuždi potrebe, eh, onda bi znači prečije bilo da se da ovaj propis budi da ovaj propis bude primjenjen na ovim, na ovim, na ovim, na ovim drugim, ovim savremenim elektronskim, elektronskim načinom komuniciranju između dva suprotna spola. U osnovi, znači, vi to dobro znate i, i ovaj, ja vas bar naglašavam često da je islam došao sa pravi, strožijim pravilima komunikacije između mušk, muški, muškaraca i žena. I nije to slučajno. I zaista je to ispravno, i je to zna to onaj ko zna šta, šta znači komuniciranje između muškina i ženja, žena u, muslim, u muslimanskim sredinama koji se drže vjeri. I to znamo kroz historiju dan danas, onih sredinama koje su očuvane, da je ta relacija na, na lijepom zavidom nivou, da se pazi i ženski dio, da se pazi i muški dio, da ne dolaze u u situacije koji izazivaju, izazivaju tu tako zvanu fitnu ili odvode nešto što će odvest u haram. Da ne navodimo primjere toga, u praksi ti primjera koji, ako se ne sprovode ova, ova, ova pravila ili ovi propis, ako se ne sprovode u praksi je toliko primjera koji su, koji su potvrdili da je ovaj propis ga treba sprovoditi u praksu govorim da oko selama, ako je tako oko nazivanja selama, šta je onda sa ostalim, jel, sa ostalim vidom komuniciranja koji mi imamo. I nama ne treba da bude izgovor to što mi kažemo, pa na uluce mnoštvo žena, pa na šalterima, u društveni institucijama, na fakultetima, na ovom, na onom, sve su žene oko nas i tako dalje, da nam to bude izgovor, pa dobra ako je to tako ovamo, onda možemo i ovamo, jel, otvoriti vrata, jel, a, a, da bude izgovor postojeće stanje, da, da mi ne popravljamo i da nos postavljamo pravila ponašanja po šarijatu u onde gdje možemo, onde gdje ne možemo, naravno, Allah Žešan nas ne obavezuje, a onde gdje možemo obavezno to da da primijenimo u praksi. <kuh>